Зробилися всі веселі гомінки. Роман бачив, як уляся все моргала на врядника та припроховала його. Сучка не припроховала, але той сам добре їв. Важко супучи. Пообідавши позаколювали і пішли в садок. Господар із сучком попереду, за ним Роман, а позаду всіх урядник з писаркою. Озирнувшись випадком, Роман побачив, як урядник займає Улясю за стан, а вона, сміючись, свариться на його пальцем, показуючи, що побачать передні. І Романові одразу стало заздро і шкода, що не він займає червону щоку в веселу оку писарку. В садку полягали й посідали на траві і знов почали розмовляти. Кожен здебільшого про свої діла, і всі якось чіплялись за мужиків. Одному мужики тим не догодили, а другому іншим. Сучок казав, що мужик хитріший за чорта, а врядник доводив, що хоч він і хитрий, але дурний, і розказав, щоб підперти свою думку про дурного хуму, як він мило поїв. Всі страшенно риготались, а заохочений оповідач – Докидав одну по одній ще й інші брехеньки про мужиків, про те, як мужикові перемінили його хахлацьку голову на чортову, про те, як солдат і хахол кипіли в пеклю казані. Чорт сказав «Солдат!» А солдат «Ась!» «Новелась!» ну, Тоді до хахла. «Хахол!» «Що?» «Ну, сиді і що?» — Ось тебе за хаклацький язик у пеклі сиди! Усі знову реготались, а писарка навіть кричала тоненько. — Ах, прєлість! Ах, прєлість! Вона служила у панів за покоївку, і там навчилась так кричати. Потім повернулася в хату, і пили чай, знову весело гомоніли. Сучок пішов, бо йому треба було в крамницю, але Роман з урядником досиділи аж до вечора. В хатах уже посвітилось, як Роман вертався додому. Як увійшов у хату, сім'я саме вечеряла. — Бач, от де наш приблуда! — позвався ласкаво, сміючись батько. — Де це увесь день, швендяв? От! Хіба в його нема тут добрих людей, знайомих? І Роман почав розказувати, що він ходив до вчителя і так гарно з їм познайомився. А тоді був у писаря, і як добре його там приймано. Мати раділа, слухаючи, як її сина гарно вітають, інші мовчали. То сідай уже, синку, ближче до столу та вечері, пропрохувала мати. От я таких страв наївся у писаря, що вже мені вашої вечері не хочеться. Матері це трохи не сподобалось, що син понижає її страви. Але він того не помітив і знов почав розказувати про писаря як він добре живе та як добре бути писарем. Та воно добре, озвався Зінько, та тільки ще краще було б, якби писарі більше по правді робили. А то вони і цей такий, що примів би дві шкури з тебе драв би. Ну, це, братуха, посяк діло. — отказав Роман, — на то морі, щоб карась не дрімав. Кожен із свого ремесла може себе бариш брати. — Нехай і бариш, та не здирство, — озвався батько. А то цей був такий харпак, що сіряк на хребті не держався, а тепер уже бач, у які достатки з цих баришів убився. Ти б, Романе, краще не водився з ним. Він тебе на добро не напудить. А люди про тебе погано казатимуть. А какое мені обнімання до людей, одказав Роман, здвигнувши плечима. У нас своя компанія. Ну, що там розбалакувати? у врем'я спать? Забрав одежу і пішов спати в клоню. Умощуючись на соломі, згадав, які високі, м'які подушки, ки частою ковдрою застелені він бачив у писарі. Йому стало заздро, і схотілося такої самозарної світлиці, м'яких подушок, доброї страви з горілкою.